Ahoj a dobrý den Už asi půl roku zde veřejním svoje písně, od března či dubna roku 2025 Jinak asi 14 let vymýšlím básně autorskou poezii Roku 2012 jsme vydali ještě s klubem Křištál básnickou sbírku antologie Už asi dvěma roky chodím do komunitního centra dotek v Klatovech Moje jedna z prvních básní byla smutná a apostrof pondělní déšť apostrof. Veřejním přitom svoji tvorbu různě na internetu, třeba na Peopleove People či Poetizeru či jinde, s úctou v přešticích dne 22 listopadu 2025 Petr Kocfelda.